Barca pequena, chunto na verado mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que sé que pronto casar, que sé que pronto casar. Ai alelo, ai alalo, é todo que teño non quero ter máis, o que teño sobremés fai me rabiar, fai A miña filha mollouse por ir de noite ao mar. A miña filha mollouse e o que de paso despois é mellor nono contar. É mellor nono contar. Ay alelo, ai, alalo. É todo que eu teño non quero ver máis. O que teño sobre é pa me rabiar. Okay. No, no, no. guardarar para los cartillos hardar hay alelo hay a la todo que un señor no quiero termá o que el señor sorbe elpa y me rabiaar elpa me rabia elpa me rabia el todo que tengo no quiero term más el todo que un señor no quiero term o qué señor sobrame elpa y me rabia elpa me rabia Todo que usted yo no quiero ser Había Tanta alegría Nas vagas Ni nevenas vidueiras Tanta alegría Nas vagas Ni nevenas vidueiras Ni esperanza nas magas El de noites Fora tempo silenzio un falare se robei o teu retrato como silencio un falare se robei o teu retrato poi oh, oh, oh, pa prender a mirar Y xa podemos dicirlle moi boas tardes a don Alberto Cruz que un dos cociñeiros chef que foi seleccionado para participar precisamente no fórum gastronómico da Coruña vamos a saludar o primeiro e despues entramos en materia, moi boas tardes Alberto Ola, que tal? Buenas tardes Moitas grazas por atendernos eh, Parabéns por esa mm, participación no Foro Gastronómico de da Coruña Chegónos aquí a, nosa, a, a noticia de que xunto con outros mm, chefs, outros estabas seleccionado para ser un mellor eh, cocinheiro de, de, de Galicia bueno, xa estar seleccionado xa é un, unha vantage, por lo tanto, felicitación xa moitos parabéns pues Moitísimas, moitísimas gracias Como tibís, bueno, xa solo o simple efeito de que de que nos nominaran a este a este premio para non xa, bueno xa é moito, non? Bueno, xa é merecido precisamente por o restaurante xa é merecido precisamente por o restaurante, este restaurante en que ademais xa é restaurante xa é ten sona, según teño entendido Bueno, a ver, sí, poco a poco a poco estamos, bueno, intentamos, hacer, intentamos hacer las cosas bien sí. eh, Poco a poco, bueno Don Alberto, vamos, Cruz, Don Alberto Cruz Más uh, otra uh, compañera O no sé si a, a tu esposa o no María Cambeiro, ¿no? Sí, bueno, es un, pe un pequeño proyecto Que, que tenemos aquí en... Eh, no conceito de Mazaricos é eh, bueno, un proxeto tan pequeno que, que usa un 50% eh, María, que a miña parexa, é o, o outro 50% Noraboa, Noraboa felicita tamén a nosa parte a, a María que, que tamén é de... Por certo, os, un, unha cousa especial e ademais un, un lugar eh, en Candila, en Mazaricos porque eh, eh, eh, poucos restaurantes ofrecen seis pratos por 45 euros parte, bueno, no so que ao final o que o que facemos eh, o, faltemos unha oferta, non, que a que realmente encaixa no tipo de proyecto que temos, é eh, un, eh, un restaurante que non está preto de, de ninguna ninguna de grande, un, un restaurante que, de, que nos gusta traballar o producto eh, o máis fresco posible, un producto de calidad, entonces a única maneira que encontramos era ofrecer unha un menú. Damos eh, o máximo o máximo que podemos competitivos, xa que bueno, ao final a xente ten que desplazar hasta aquí a comer. Bueno, a ver, pero é unha oferta extraordinaria porque ademais de, eh, dedicadevos durante un espazo de tempo por c por certo, o, o os mediodías denda de, de, de unha en pico hasta as 3, as noites só os sábados de 21 a 22, non? aí, está si, que claro, ser un proxecto tan pequeno, un proxecto eh, que levamos tanto ela como con eu Eh, o que nós buscábamos era, bueno, nós trabajámos moitos anos en Barcelona e intentamos escapar un pouco de non do traballo da cidade, de, de moitas horas de, bueno, un traballo que é moi esclavo, non? En nesta maneira que conseguimos, bueno, poder conciliar, eh, poder pasar tamén tempo con o noso fillo. De aí que veñen os horarios tan tan cortos e eh, que intentemos abrir as menos noites posibles a semana a verdade que paga pena é decir esa, esa elección que vos fixteses paga pena posto que ofrecedes algo especial de grande calidade y carnesten de aí o carón pues esa, esa calidade non es decir o, o peixe do mar ben de moi pertinhoño ya estás carnetamente veño de, de, de, de moi pertinhoño pertinho, non bueno que nos ao final estamos a estamos no No corazón do, do Montepindo, non? Eh, temos a 10 minutos, temos o mar, o sea que estamos na montaña, non? Eh, como díngan aquí, non? Un pozo xo de montaña, pero estamos a nada, a carón do mar. entonces bueno, noso, noso menú é moi mariñeiro. Eh, o xea, temos moitos platos, moito peixe, moito marisco, eh, e, bueno, é eh, un poquinho, non xa, o sea, linda. Tambén é verdad que aquí o, o producto que temos é tan bo que... Mientras non se estropeza, xa, xa un gran logro, non? Bueno, eh, eso, eso é o que vos fai a vos... Que, que sí, que tamén dadeslle a bendición precisamente o, o, a eses eh, produtos de grande calidade, pero, bueno, o se lo poñe de los vos. É dicir, eh, o chef eh, é o que fai que eso tamén guste máis ou menos, non? Bueno, nós queremos todo o cariño. Todo o cariño do mundo, non? Intentamos facelo como nos consideramos o mellor posible, non? Intentamos facelo claro, buscaro pues claro. Bueno, eh, dentro da de, das de, de vosas espe especialidade, cual es, o que, con, con que producto vos sentides máis a gusto? con, con algún peixe en especial ou con unha carne en especial? Bueno, es que realmente nos o traballado un, o, o tipo de menú que facemos nos realmente sempre decimos é es que non temos nin, nin especialidades nin nos gustan as etiquetas non, nos facemos unha cociña eh, moi de producto, moi sencilla que non quero decir que sea simple eh, con moito, moita potencia de sabor que, sabes, que te comas un peixe ou unha carne, unha verdura e que sepas o que te estás comendo, sabes non é non ditem ninguna unha especialidade, o sea, non te pode dicir que facemos un traballo a, a espalda de morirse, non, eh, facemos de todo un pouco. Bueno, levades adiante este proxecto que, que bueno, pois pues que, que, que vos satisface que ademais dades a entender, pois pues, según teño por en, bueno, esas informacións que nos chegaron, pois pues, a desentende que poñedeslle o cariño extraordinario tanto e así que non No puede haber muy reserva muy muy grandes no porque más de seis personas nunca mesa no que atender no bueno no, no, es que no queramos atender no al final es muy muy, no un restaurante muy pequeñino muy noche Anoche digo muy pequeñino que estamos hablando de millones de 30 metros cuadrados de restaurante de comedor no es un restaurante de que tengo la capacidad ahora mismo para 14 14 personas como máximo bueno. pero bueno eh, son mesas que eh, son mesas pequenas creemos, eh, consideramos que xa a partir de un certo número de persoas a, a satisfacción unha mesma eh, Famili... decidimos facelo así eh, cada vez mesas máis pequenas casi podíamos decir familiar eh, moi de perto, non? si, sí, bueno, a ver, eh, claro a final é eh, un restaurante no, onde non queremos tener corsés tampouco mm. un restaurante no onde que queremos que veña e se sinta como na súa casa Eh, con total a cercanía, sabes? Eh, claro. Claro. Inna, a pesar de que moitas veces non se pode pensar que facer un menú único, de degustación, chámalle como queiras, non? Eh, son restaurantes eh, máis estirados, non? Nós eh, totalmente o contrario, nós eh, queremos que a xente veña, se relaxe, coma, probe distintas cousas e mm. e se vai contenta. É dicir, que, que un estará nun sitio medianamente silencioso cando menos non de moito abuxo como, como por exemplo os restaurantes de carretera sino que ademais eso é un sitio máis ben recollido de, de, de grande aceptación e como eu dicía aí un momentiño, pois pues, case familiar por o efeito de que é moi achegado, non? Bueno, para pa pa que te facas unha idea eh, nos, o sea, fíjate o silencioso que é que o noso, noso restaurante está bueno o o máis preto que temos de restaurante está a 600 metros. É un polo onde viven 10 persoas. Eh, estamos no medio da montaña, non teño nada ao redor. Ao mesmo estou falando contigo e eh, o único que escoitos son os pasariños, non hai nada, nunca non pasan coches, non hai ruidos de disfrutar, además de eh para dentro do restaurante Disfrutar, é dicir, eh, que ofrecedes e ao mesmo tempo de, de esa sensación de decir, pois pues, estou nun lugar eh, onde me atenden extraordinariamente. Por certo, tendeslle cariño tamén especial ao uh, digamos as uh... Os postres, non que, que, que seguro que os facedes personais e non non de, de taller. Bueno, claro, feito todo. Aquí dende dende, o os, bueno, todo todo, todo, todo, todo intentamos facelo o máximo posible. Mm. Eh, entonces claro, que eh, notase moito, non Vimos facer un postre comprado, un postre feito en casa. Sí. Ahí non estamos falando tampouco de postres tradicionais, non, pero bueno, Si, eh, si, sí, sí, pero unha sí, tarta no. de queixo Por exemplo, feita aí con vosotros Con co cariño co, eh, co, eh, Que pode ser da, bueno, Do restaurante Landúa Carta de queixo, pois, pois é diferente Do mellor do que vas mercar a, a unha pastelería Calquera Bueno, si, sí, claro, a ver, en pastelerías Tambén podes atopar eh, vai, Pastelerías moi boas, podes atopar moi bo producto Que pasa que, claro, cada Se nos aquí é a nosa filosofía De facelo nos mm. Se podemos facelo nós vamos a facelo nos Si, sí, si, sí, si sí. Bueno, o sea que podemos recomendarle a todos los nuestros oyentes y seguidores que se acheguen a macericos ahí que pregunten por el restaurante Andúa, que tanto Alberto como María han recibidos con con Agarimo, y al mismo tiempo pues van a disfrutar de eso, que diste menú degustación, pero eso pues, familiarmente, ¿no? Sí, correcto, claro. Bueno, pois pues é o que nós queríamos saber de vosotros e, e, e darlle a coñecer a nosos entes, pois pues esa selección que fixeron para que vos fixeron... Se so, si vos seleccionaron para ser chef, os mellores chef de, de, de Galicia, por algunha razón sería, eh? non porque eh, escapara del do ambiente de batifundio catalán, digamos, pero es eh, porque o mejor algo de, de cariño atoparon eh, algo de sabor eh, de buen hacer que tienen eh, tanto ti Alberto como como María, ¿no? Bueno, imagino, imagino que vería por aí, claro. Pero pensar que foi por eso. Claro. <risa> non foste dese lecheitos de os mellores, pero que estaba desei, ademais era un un grupo selecto. O sea que para nós é un placer enorme falar contigo. Por cierto, a nosa conversa vai a ser emitida mañán precisamente en Radio Neira e en Radio Roncudo, pois porque reemite o noso programa sempre en Galicia aí todos os domingos a partir das 12. Perfecto, ben. Agradece moitísimo a, a deferencia que tibetxe para poder a, re, bueno, a, a, a, pues esa incomodidade que, que dicen que a, as persoas que, que chamamos por teléfono ou que falamos aquí na radio sempre incomodamos un chisco pero bueno, foi moi agradable a túa participación Bueno, gracias por por habernos chamado. Que teñades muitísimo éxito, que que sigades disfrutando tanto do mm, de, de ese menú que ofrecedes como desse creativo que está medrando calón dunas grandes de duas grandes persoas. Muy ben, graciñas. Un aperta grande. Eh? Ben, aperta. Un aperta, un saudade, chao. chao. Bueno, pois eh, vamos rematando o programa deste xeito. As entrevistas que fixemos foron bastante interesantes. Vamos a poñar outro bocadinho de música e seguimos con máis informacións.